Amargarren unitatea C Oporrak etxean 3 Oporretan iriko txokoak pintatzea gustatzen zait. Pinturak eta mihisea hartu eta kalera ateratzen naiz txoko polit baten bila. Egun osoa pasatzen dut pintatzen eta iluntzean itzultzen naiz etxera. Etxean afaldu ondoren musika entzutea eta irakurtzea gustatzen zait.